Сюди він зайшов у сліпий провулок. Поволі, поволі. Чому? запитав щебень. Це глухий кут. Вартові зупинилися. Доболом знав, що в їхній команді московим центром є саме він, хоча щебень наразі уже рахував, сяючи від гордості валуни у стінах будівлі біля нього. Чому вони переслідували когось по всьому місту? Бо він тікав. Ніхто не тікав від сторожі. Злодії просто показували свої ліцензії. Злодії без ліцензії не боялися сторожі, оскільки весь. Їхній страх використовувався для того, щоб боятися гільдії злодіїв. Найманці завжди підкорялися букві закону, а чесні люди не тікали від сторожі. Примітка: наразі аксіома, чесним людям нічого боятися охоронців порядку, переглядається апеляційною колегією з питань аксіом. Тікати від сторожі було надзвичайно підозріло. Походження імені Сліпого Провулка було на щастя втрачене в тих самих туманах часу, але Провулок точно заслуговував свою назву. Він перетворився на своєрідний тунель, коли над ним були надбудовані верхні поверхи, залишаючи лише кілька сантиметрів неба. Доболом зазирнув за рих, в морок. Клац! Клац! Звуки лунали з глибокої темряви. Щебню! Що? У нього була зброя. Просто палка. Одна палка. Одна палка, і пахне фейерверками. Доболом дуже обережно повернув голову в початкову позицію. У майстерні клевця був запах фейерверків. І пан Клевець закінчив життя з великою діркою в грудях. І почуття точно названого страху набагато конкретніше і страшніше, ніж страх без імені, паралізувало розум дуболома. Воно було схоже на почуття, яке виникає, коли гравці переходять на високі ставки, а один з опонентів раптово хитро посміхається, і ти розумієш, що не знаєш усіх правил, але точно знаєш, що якщо пощастить, то просто закінчиш гру живим. А якщо дуже-дуже пощастить, то навіть залишишся у сорочці. З іншого боку, він чітко уявив обличчя сержанта Колона після фрази «Ми загнали його в глухий кут, сержанте, а потім просто пішли геть». Він витягнув меч. «Молодші констеблю щебню». «Так, молодші констеблю до боломи». «За мною!» «Чому? Кляда штука зроблена з металу чи не так? Десять хвилин у гарячому тиглі, і проблема вирішилася Якщо є щось таке небезпечне, чому б його просто не знищити? Навіщо зберігати? Це все людська природа. Іноді речі так захоплюють, що вже не можеш їх знищити. Він дивився на дивні металеві трубки. Шість коротких труб, зварених разом та зварених з одного кінця. У верхній частині кожної з трубок було по невеликому отвору. Вайм сповільно підняв шматок свинцю. У провулку було кілька поворотів, але в ньому не було поворотів на іншій вулиці. Не було і входів у будівлі. Лише одні великі двері віднілися в самому кінці. Вони були більші, ніж звичайні двері, а їхній конструктор явно переймався питаннями безпеки. – Де це ми? – прошепотів Доболом. – Не знаю, – сказав Детрит. – Десь у районі Токів. Доболом мечем відштовхнув двері. – Доболома. – Так. – Ми пройшли сім-дев'ять кроків. – Добре. – них. Промчало холодне повітря. «М'ясний склад!» – прошепотів дуболом. «Хтось зламав замок». Він прослизнув у двері і опинився у високій похмурій кімнаті, великій, як храм. Верешті-решт вона і справді нагадувала храм. Слабке світло пробивалося крізь високі вікна, вкриті інеєм. На великих гаках висіли м'ясні туші. Вони були напівпрозорими і настільки холодними, що поряд з ними повітря, яке я вдихав дуболом, миттєво перетворювалося у крихітні кришталики. Ого. – здивувався Щебень. – Здається, склад ф'ючерсної свинини на вулиці Морпорк. – Що? – Колись тут працював, – сказав троль. – Скрізь пробував працювати. – Іди, гей, дурний троль, ти занадто тупий, – похмуро додав він. – Вихід є. – Парадний вхід на вулиці Морпорк, але туди місяцями ніхто не заходить, поки свинина не починає існувати. – Примітка. Напевно, кожен інший світ мультивсесвіту не має складів для речей, які існують лише потенційно. Але склад ф'ючерсної свинини в Анкморпорку засновано разом із виходом з воду правил Патриція про безпідставні метафори, виданим через буквальність мислення жителів міста, які вважали, що все повинно десь існувати, і загальну тонкість ткани реальності навколо Анка, яка була настільки тонкою, наскільки тонкою, може бути дуже тонка річ. У результаті торгівля ф'ючерсною свининою, свининою яка ще не існує, призвела до будівництва складу для її зберігання, поки вона не почне існувати. Вкрай низькі температури зумовлені дисбалансом у потоці енергії часу. Принаймні так говорять чаклуни з високоенергетичної чароспоруди невидної академії. У них правильні гостроверхі-капелюхи та пригарні літери після першого імені, тож вони точно знають, про що говорять. Доболом здригнувся. «Ей ти! – закричав він. – Іменем закону вийди!» Між парою до свини з'явилася темна фігура. «Що тепер робитиму?» – запитав Щебень. Далека постать підняла щось дуже схоже на палку, тримаючи його як арбалет, і вистрілила. Перший постріл потрапив до боломові в шолом. Кам'яна рука притиснулася до голови гнома, і Щебень штовхнув до болома назад, прикривши собою, але фігура вже бігла, бігла на них стріляючи. Щебень моргнув. Ще п'ять пострілів один за одним пробили його на грудник. І тоді людина, яка бігла на них Вийшла у відчинені двері і зачинила їх, гучно ляснувши. Капітане Ваймзе! Він підняв очі. Це був капітан Виверт із Денної Сторожі, а за ним стояла пара його вартових. Так. Ти йдеш з нами і здай свій меч. Що? Думаю, ти мене почув, капітане. Виверте, подивись, це ж я, Сем Ваймз, не будь дурним. Я не дурень. У мене люди з арбалетами. Люди. Це ти будеш дурним, якщо чинитимеш опір-арешту. Я заарештований. Якщо не підеш з нами добровільно. Патрицій стояв в еліптичному кабінеті і дивився у вікно. Поволі згасала какафонія, якою гідді міста відзначали п'яту годину вечора. Ваймс відсалютував. Ветіналі стояв спиною до нього і в такому ракурсі скидався на хижого фламінго. Ах, Ваймсе, сказав він не озираючись. «Проходьте сюди, будь ласка, і скажіть мені, що ви бачите?» Ваймс ненавидів ігри у здогадку, але все одно підійшов до Патріція. Еліптичний кабінет мав вид на половину міста, хоча здебільшого було видно лише дахи та вежі. Уява Ваймса малювала вежі з людьми, що тримали руша. Патріцій зараз був легкою здобиччю. «Що ви там бачите, капітане?» «Місто сер, сказав Ваймс, ретельно вдаючи байдужість. «І про що ви думаєте, коли бачите наше місто?» Ваймс почухав потилицю. Якщо Патрицій збирається грати в ігри, то він, Ваймс, запропонує гру. «Ну, сер, коли я був малим, у нас була корова, і одного разу вона захворіла, а моїм обов'язком було прибирати за коровою і...» Мені місто, нагадує, годинник», – сказав Патрицій. «Великі шестерні, маленькі шестерні, все крутиться і клацеє. Маленькі шестерні крутяться, а великі шестерні обертаються, всі з різною швидкістю». Розумієш, але механізм працює, і це найголовніше. Механізм продовжує працювати, бо коли механізм ламається... Він раптом обернувся, підійшов до свого столу, наче хижак підкрадається до жертви. Сів. Або знову ж. Іноді якась крупинка може потрапити між шестернями, викинувши їх з рівноваги. Однак крихітна крупинка. Ветінарій підняв очі і сяйнув до Ваймса байдужою посмішкою. Я такого не допущу. Ваймс подивився на стіну. Капітане, здається, я сказав вам забути про певні події. Сер, І все ж, здається, що варта плутається в наших шестернях. Сер, Що з вами робити? Не можу знати, сер. Вам сміттєво оглянув стіну. Хотів би він, щоб морква був тут. Він хоч і простий хлопчина, але через свою простоту іноді бачив те, що пропускали його більш помітні товариші. І він постійно придумував прості ідеї, які однак надовго застрягали у твоїй свідомості. Взяти, наприклад, те слово полісмен. Одного разу, під час патрулювання вулиці дрібних божеств, він запитав Ваймза: А ви знаєте, звідки взялося слово полісмен, сер? Ваймс не знав. Слово поліс означало місто, сказав Морквон. Ось що означає поліціант людина міста. Небагато людей це знають. А ще менше людей знають, що слово вічливий також походить від поліс. Деякі народи досі називають вічливих людей політикус. Це означало Коректну поведінку людини, що живе у місті. Людина міста. Морква завжди розповідав подібні речі. Наприклад, вартових у місті називали тупоголовами. Ваймс усе життя вірив, що це образа їхніх інтелектуальних здібностей. Але, як пояснив Морква, ця назва походить всього-навсього від форми шолома вартового. Майже весь вільний час Морква читав книги. Не дуже вправно. А якби йому відрізали вказівного пальця, він взагалі не зміг би читати. Але читав він постійно а в вихідні дні він бродив околицями Анкморпорка. Капітане Ваймзе? Ваймз моргнув. Сер, ви не розумієте, що таке тонкий баланс міста. Поясню ще раз. Ця справа з найманцями кномом та цим клоуном. Ви повинні припинити пхати туди свого носа. Ні, сер, я не можу. Знай значок. Ваймз опустив погляд на свій значок. Він ніколи не думав про значок, як про щось окреме від себе. Це було просто щось, що він завжди мав. Він фактично нічого не значив для Ваймса, справді, так чи інакше. Це було просто щось, що в нього завжди було. Мій значок і меч. Повільно пальцями, які раптом перетворилися на банани, причому навіть ці банани йому не належали, Ваймс розтимнув пояс, на якому було закріплено його меч. І значок. Тільки не значок. Чому? Хм, бо це мій значок. Але ви все одно підете у відставку, коли одружитеся. Так. Їхні очі зустрілися. Він так багато для вас важить? Ваймс закляк, він не міг знайти потрібних слів. Просто він завжди був людиною зі значком. Він не був впевнений, що може бути людиною без значка. Налешті, нарешті лорд Ветінарі сказав. Дуже добре. Здається, ви одружуєтеся завтра о півдні. Його довгі пальці підхопили з письмового столу запрошення. Так, тож можете поки що залишити значок. Вас чекають урочистості до дня виходу на пенсію. Але меча залишив себе. Денна сторожу буде направлено до псевдопольярду, аби ваших людей. Я розпускаю нічну сторожу, капітане. Згодом я призначу нового керівника, коли матимуть час. До цього часу ти та твої люди, вважайте, перебуватимуть у відпустці. Денна сторожа купа... Перепрошую. Так, сер. Одне порушення і ваш значок у мене. Не забувайте про це. Доболом розплющив очі. Ти живий? запитав Щебень. Гном обережно зняв шолом. У його обідку була вмятина. Голова боліла. Схоже, у тебе на шкірі садно», констатував Щебень. «Що? Ох!» Доболом скривився. «А ти як?» запитав він. У тролі було щось дивне. Він не міг зрозуміти, що це було, але точно знав, що в ньому було щось незнайоме, навіть не беручи до уваги усі ті дірки. «Думаю, мене врятував нагрудник», сказав Щебень. Він натягнув Ремінці нагрудника. П'ять шматків свинцю прилипнули до нього на рівні поясу. Якби нагрудник не сповільнив їх, я міг би серйозно постраждати. «Що з тобою? Чому ти так розмовляєш?» «Як? Скажи». «Де твій коронний стиль? Я бути крутий троль? «Не ображайся». «Я не впевнений, що розумію». Доболом зригнувся і затупав ногами, щоб зігрітися. «Ходімо звідси». Вони спробували відчинити двері. Двері не відчинилися. «Ти можеш відчинити?» Ні. Якби це місце не мало захисту від тролів, воно було б порожнім, вибач. Щебню? Так. Ти в порядку? В тебе з голови йде дим. Я почуваюся. Ага. Щебень морнув. Почалося тенькання падаючого льоду. В його черепі відбувалися дивні речі. Думки, які зазвичай мляво повзали в його мозку, раптом зацікавилися яскравим жвавим життям. І їх, здавалося, ставалося більше і більше. Боже! Сказав він, нікого не маючи на увазі. Це було настільки не трольське висловлювання, що навіть добулом, кінцівки якого вже оніміли, витріщився на нього. «Здається», – врешті-решт сказав Щебень, – «що я справді замислююся». «Як дуже цікаво». «Що ти маєш на увазі?» Із голови Щебня впало ще трохи крижинок, коли він почухав голову. «Звичайно», – сказав він, піднявши гігантський палець. «Надпровідність. Що? Розумієш, у мене в мозку кремні і домішками. Проблема тепловідведення». Днена температура занадто висока, швидкість обробки сповільнюється, погода стає все гарячішою, мозок повністю зупиняється, тролі перетворюються на камінь до настання темноти, тобто нижчих температур. Однак зараз температура достатньо низька, і мозок працює швидше, і... «Я скоро замерзну до смерті», – сказав Дуболон. Щебень звернувся навколо. «Тут є невеликі заклеєні отвори», – сказав він. «Занадто високо, щоб піднятися, навіть якщо я стану тобі на плечі». Пробормотів Дуболом, потрохи сповзаючи вниз. «Так, але я мав план, що скинути в них, щоб привернути увагу», – сказав Щебень. «Який план?» «Насправді я розробив їх 23, але у цього шанси на успіх 97%, – сказав Щебень. «Нічого кидати», – сказав Дуболом. «Взагалі є», – сказав Щебень, узявши його в руку. «Не турбуйся. Я можу обчислити траєкторію твого вильоту з дивовижною точністю. І тоді все, що тобі буде потрібно зробити – це знайти капітана Ваймза або моркви чи ще когось. Немішно протестуючи, добулому писав дугу в замерзаючому повітрі і зник разом із віконним склом. Щебень із новостів. Життя було таким простим, коли ти міг про нього думати. І він справді думав. Він був на 76% впевнений, що стане принаймні на 7 градусів холодніше. Пан Нудель від душі відриваю, постачальник, торговельний підприємець і реалізатор різноманітних товарів, Довго і наполегливо думав над тим, щоб започаткувати торгівлю етнічними продуктами харчування. Однак фактично такий крок був передбачуваним. Тим паче останнім часом традиційна торгівля ковбасними виробами в булочці занепала, а усі ці тролі та гноми виштаються навколо з повними кишенями, чи де там тролі зберігають свої гроші, грошей, а грошей, коли вони належали іншим, завжди стояли нудлю поперек горла. Він вважав, що така ситуація суперечить нормальному порядку речей. Гноми були досить невибагливими. Страва щур на паличці була досить простою, хоча і вимагала підвищення стандартів харчування у нудливому закладі. З іншого боку, тролі були фактично, якщо говорити по суті, жодних образ, якщо говорити так, як воно є, фактично ходячими скелями. Він звернувся за порадою щодо трольського харчування до Христопраза, який також був тролем, хоча ви навряд чи помітили б це з першого погляду. Він прожив серед людей так довго, що вже навчився носити костюм, і, як він сам запевняє, навчився всім важливим аспектам цивілізованого життя, як от вимагання, позики на 300% на місяць тощо. Хризопраз, можливо, і народився в печері на високій засніженій горі, але десь 5 хвилин в Ангморпорку, і він уже був своїм. Нудель волів вважати Хризопраза своїм другом. Ніхто з повна розуму і не подумав би ризикнути вважати його своїм ворогом. Саме сьогодні Нудель вирішив випробувати своє нове меню. Він штовхав свою тацю з гарячою їжею широкими і вузькими вуличками і закликав. «Сасиски! Гарячі сосиски! У булочках! М'ясні пороги! Розбирай, доки гарячі!» Це лише розігрів. Шанси, що людина добровільно з'їсть щось небудь з нудля, якщо тільки її не зв'язати і не залишити на два тижні без їжі, зараз були практично нульовими. Він загадково озирнувся На доках завжди можна було знайти хоч якихсь стролів. І зняв кришку зі свіжого лотка. Так, що далі? Точно. Доломітові конгломерати. Купуйте свіжі доломітові конгломерати, агов. Залізо марганцевої конкреції. Беріть, беріть, поки, поки мінерали ще свіжі. Він трохи завагався, а потім продовжив. Пемза, пемза, осадові туфи, всього за долар, смажені вапняки. недовірливо поглядаючи, навколо нього блукало кілька тролів. Сер, ви маєте голодний вигляд, сказав Нудель, широко посміхаючись найменшому тролю. Чимо б не спробувати мій. «Фірмовий сланець у булочці. М -м -м. Скоштуйтеся чудові алювани осади. Розумієте, про що я?» В.Д.В. Нудель мав низку поганих рис характеру, але він точно не мав ведийських забабонів. Йому подобався кожен, у кого були гроші, незалежно від кольору і форми руки, яка ці гроші давала. Нудель вірив у світ, де розумна істота могла б ходити гордо, дихати вільно, жити повним життям, відчувати свободу та щастя і рухатися на зустріч новій яскравій зорі. Якщо ж під час цього руху її можна було переконати купити щось із стаці нудля, було б дуже добре. Троль підозріло оглянув лоток і покрутив у руках булочку. «Бррр, сказав він. «У ній же всі вийдемо ніді, фу!» «Перепрошую», – не зрозумів нудель. «Сланці», – сказав троль, – «не свіжі». «Прекрасні та свіжі, наче мама готувала». «Ага, а тут повно хварсу у твоєму клятому граніті», – сказав інший троль, нависаючи над нудлем. «Кварт забиває артерії!» Він збурнув камінь назад на тацію. Тролі розходилися, час від часу обертаючись, щоб знову підозріло поглянути на Нудля. «Не свіжий? Не свіжий! Як він може бути не свіжим? Це ж каменюка!» Кричав Нудель їм навздогін. Він знезав плечіма. «Ну добре». Важлива риса хорошого бізнесмена – уміння розуміти, що час гортатися. Він закрив кришку лотка і відкрив іншу. Печерна їжа, печерна їжа. Щури, щури, щур на паличці щур у булочці. Налітай, поки мертві. Спробуй. Над ним почувся дзвін скла, і молодший констебль дуболом вмить приземлився головою в лоток. Не поспішайте всім вистачить, сказав Нудель. Витягни мене, сказав дуболом приглушеним голосом, або передай кетчуп. Нудель схопив гнома за чоботи. На них був лід. Прямо згори. У кого є ключ від цього складу? Якщо вам сподобався наш щур то чому б не спробувати нашу особливу?» Сокира Дуболома майже дивом опинилася в його руці. «Я відрубаю тобі ноги до коліна», – сказав він. «Вам потрібен гергер гергоршарпеткат із гільдії м'ясників. Добре. Тепер, будь ласка, приберіть Сокиру». Дуболом так поспішав, що його чоботи неймовірно швидко човгали по бруківці. Нудель поглянув на залишки розбитої таці. Рухаючи губами, він підрахував збитки. «Ти винен мені», – закричав він, – «трьох щурів».